Jep, Eka Benito's podcast ämässä, miten menee perjantai-ilta ja himassa pikkujätken kanssa istuskelee tässä sylissä kapaloitu tämmösen, mikä tää on kiedontoliina, kai nimeltä, ynisee tässä ja ollaan meitä poikkea iltaan. Äiti meni vähän tuulettumaan kaupunkille. Joo. Ja mukava viikko ollut. Lumi tuli vihdoinkin Suomeen. Mä lapis Lapissa on varmaan ollutkin, mutta Helsinki oli hauska saada lunta Tulee vähän piristyä heti, kun tulee vähän valosampaa. Oikein talvimeininki. Mukavampi käydä lenkilläkin on. Tuolla keskuspuiston metikössä painella. Se on aika hauskaa. Mä käynyt nyt Pari-kolme kertaa viikossa aloittelin lenkkeilyn, niin alkaa pikkuhiljaa niin pystyy juokseekin jo. Helpottaa myös se reikin polton lopettaminen, tiiäks. Tota, Silleen, että aika reippaan kävelyn, teen semmoisen parista metriä ja sitten siitä semmoista juttelu, jutteluvauhtia, niin lenkkeilen semmoinen... Ehkä neljä minuuttia jos kävelen taas parista metriä reipasta kävelyä ja sitten taas juoksemista. Tosi hauskaa. Siinä pääsee sitten, jos on tommonen reilu puolen tunnin lenkki, niin joku viiskil saa mitä mä pistelen, niin siinä pääsee ihan semmoiseen välillä, semmoiseen flowhun siinä loppuvaiheessa, että menee ihan vettä vaan. Pääsee rytmiin. Se on hauskaa. Mitäs muuta? Duunissa ollut. Oli viikko Eka duuniviikko viikko jälkeen. Sain mukavasti ollut energia saanut paljon aikaa. Kaiken puolin oikein mukava viikko. Tuota, mitäs tänään? Terveisiä kaikille kuuntelijoille. On hauska, mä oon huomannut netissä. Ihmiset on huomannut nämä podcastit. Ja mukava lukea, että on pidetty. Se on hauskaa Jokainen ihminen tykkää siitä, että on pidetty. Mut ihan kiva. Sitten oli toinen hauska oli, että mä kirjoittelin noista perussuomalaisilla. Oli semmonen ehdokas Helsingissä. Sitten mä vähän siitä kritisoin ja mulkoroin sen vaali, vaaliteesejäni, johon laittaa kakan esiin niin kärpästä alkaa pörrää. Sieltä tuli heti kaikki, kaikki jätkä, perussuomalais. Muu, tota ulkomaalaisten pelkäät saapu paikalle. Niiden kanssa on ollut hauska väitellä. Käykää katsoa sieltä perussaamalaisen tota, postin kommenttiosiosta. Osallistukaa keskusteluun. Muutenkin jättekää ihmeessä, ihmeessä tota, kommentteja. Mulle niin se on mukavaa aina tietää, että emme ihan mettää huutelluksi tämä homma. Tuota, tuota. Mitäs tänään? Ee, mulla on yksi kolumni tossa, mä oon varannut. Sitten viime, viime jutussa mä lupailin, että lueta vähän, li, jatketaan Juoppuhullan päiväkirja, mä eninkään kun Toi on Juha Vuorinen meille antanut siihen luvan, niin perkele mehän luetaan sitten. Ja kuunnellaan musaa tietenkin. Milläs aloittaisiko alo musalla vaikka? Pistellä tulee. Mä en ole vielä valinnut niitä musiita, että miksi laittaa linkit sinne sitten että mitä tykkii kamaa. Mitä tykkii kamaa tuli tänään kuunneltua, eli ekapini.blogspot.com, sieltä löytyy linkit. Muuta ton... laitoin sinne ton, mikä helvetti se radiokanavan nimi nyt oli. Tossa, oliko se eilen laitoin? Löysin tommoisen hieno... turvallisen yksi päivä tommoisen makeese TDK kasetti soitti. Mä menin niin laitoin Big Up Radion podcastin sinne soimaan. Toin toi jahu podcastista, niin löytyy noin. Sieltä löytyy aika paljon hyviä podcasteja. Niin kannattaa hommaa, jos on Flickrin tai jonkun muun jahupalvelun palvelun tota, tunnukset, niin sama palvelu pääsee niitä kuuntelemaan. Esimerkiksi tuo Big Up niin jos menee niiden omalle sivulle, niin se maksaa se kuuntelu, mutta tuolta jahu podcastista pääsee kuuntelemaan ilmaiseksi. Ja jees, toki 60 seka-ohjelma niitä, niin reilu kaksi tuntia tykkii musa. Mutta Mäkin se tekis kuuntelee mieluummin näitä tota, CC-miksterin niin tulee vähemmän probleemi, Vaikka tuskipanelta, eikö on ollut tänäänkin oli lehdessä just tosta, kun Asa oli tehnyt, Asa oli päässyt lehteen oikein kun se oli, siis näitä kun tehdään, jengi tekee miksteppejä, johon keräilee hyvät muusat ja miksaa ne yhteen ja heittää vä väliläppiä. Sitten niitä myin harrastusmielessä, niinku harrastus mielessä, niin siitä oli Osa oli päässyt vahingossa Suomen viralliselle listalle sille, kun oli niin parskasti mennyt muit levykaupaksi. Ja Jenkeessähän oli myös siitä nyt että sehän niin ihan kuluu hip hop tähän, niin miksi teippää, niin Oli jäänyt baste, tai otettu kiinni ja takavarikoitu jo takamaa. mistä mikä DJ-drama ja joku muu hevää. Joo. No mut mitäs mu... Mitäs mulla oli... Tämä on vähän vanhempi. Tämä on... Mikäs päivä? 22. päivä. Sata, sata uutislehden kolumni. Pipsa Palttava kirjoittaa. Tappavat lajit. Auton ikkunat säppiin ja metsät kiinni. Ulkona liikuskelee eläimiä, jotka saattavat ristää sinulta ajoneuvosi. bonukset Liikuntakyvyn tai jopa hengen. Tuhansia suomalaisia kuolee tai sairastuu joka vuosi Suomessa elävän eläimen kosketuksesta peloteltiin Helsingin Sanomissa viime viikolla. Tilastojen valossa tappavin eläin on hirvi, joka väijyy viattomia kädellisiä autobaanoilla. Kuolemaan johtavista auto ei saa laskea leikkiä eikä enkä aiokkaan. Päinvastoin, lajiin välisen solidaarisuuden nimissä tilannettaan tarkasteltava hirvieläintenkin vinkkelistä. Yhden pahin vihollinen on autoilija. Tarkemmin sanottuna pimeällä liikkuva työikäinen autoilija. Jolla on aina helee vetimmoinen kiire. Viheliäisen arvaamaton laji on levinnyt koko Suomeen. Helee vetinkiireinen autoilija. Rellestää maanteilla etenkin arkiaamuisin ja iltapäivisin heti virkaajan jälkeen. Lajille on tyypillistä ylimalkainen käyttäytyminen vallitsevia sääolosuhteita, nopeusrajoituksia ja muita lajin edustajia kohtaan. Kaivetaan vielä tilastot esiin. Vuonna 2005 liikenteessä tapahtui 680 kohtalokasta liikenneonnettomuutta, joista 434 oli osallisena henkilöauton kuljettaja ja 12 hirvi. Siis 434 oli henkilöauton kuljettaja ja 12 hirvi. Kiireinen autoilija on Susi paitsi hirvellä, myös toiselle autoilijalle. Siksi auto, autoilijakanta ei tarvitsekaan juuri harventaa. Hirvien aiheuttamia kolareita sen sijaan ehkäistäen hirvikantaa pienentämällä. Emil, eliminoinnista vastaa toi, toinen hengenvaarallinen laji. Metsästysseurojen jäsenet. To onkin ihan hauska, hauska että, että jos hirvet juoksee tielle niin niitä pitää harventaa, mutta jos autoilijat tappaa ihmisiä, niin autokontaa ei pidä harventaa. Enpä koskaan ajatellut noin. Joo, mitäs? Kuunneltaisiko lisää mun? Zä? kai te huomasitte, että meikäksellä on alkanut tuo pyöräprojektikin. Mä, tota, kiitos vaan vi, tota, innostuksesta tonne pyöräprojektiblogin pitäjälle. Löytyy sieltä sivu, sivu tota, Palkistani linkki blogiinsa ja sitä pyöräprojekti. Sitä taitaa olla talvitauolla vielä jätkä, mutta sekin on duunellut makeat tyykyä. Katsotaan, mitä miksi jaksaa saada aikaa. Tota, litamuusabäibet. Kohta takas. mä onka muuttunut. Se sai just, just pienen tyttöpenskan ja Tän meikki on saanut luvan Juha lukea näitä. Juha on, niin kuin tää suomalaisen kirjallisuuden Rydge Forrester. Nyt ollaan siirretty siis Juha vaippa ihottuma. Juoppuhullun päiväkirja osa Katsotaan. Aloitetaan Kappaleesta neli. Kohta neljännes vuosisadan aamuni olivat alkaneet jollain näistä kolmella ajatuksesta. Voi vittu, joko nyt on aamu? Taivas, mikä kusihätä! Miksi vitussa mulla seisoo, vaikka ei paneta? Olikin siis melkoinen shokki herätä, kun ensimmäisenä mielessä oli rintapumppu. Vasta tämän jälkeen riesin vessaan, vain huomatakseni, että Staga seisoo luumunvärisenä. Eikö useimmissa sitä tulisi hetkeen mitään? Jos tussun visuaalisen ilmeen suunnitteluun ei oltu paljon järkeä käytetty, niin ei sitä aikaa oltu hukattu myöskään mulkun toiminnan suunnitteluun. Olikohan Jumalalla erikseen joku työryhmä, joka sai itselleen haastavan projektin suunnitella ihmisille kusivehkeet? Vai päättikö Jumala vain... Duunata ihmisiin snadin kantokahvan, josta ne voisi vis, vois viskata helvetin puolelle, jos eivät ole kunnolla. Sitten kahvatehtaalla tapahtui laskuvirhe ja tehtiinkin vain puolet tilatusta määrästä. Jumalan täytyy luoda myös naiset, koska kahvoja ei riittänyt kaikille. Tämä oli mulle vähän samanlainen oivallus kuin pystyisi selittämään alkuräjähdyksen tai mikä vittu se oli, jossa maailman muka sai alkunsa. Tarrasin pehmenneeseen taikakahvaan ja annoin lorista. Opettelin lapsiperheen arkea, joten söin aamiaiseksi sirpan hankkimaan gluteenitonta mysliä ja jugurttia. Minäpä juon piniin. Pennuillehän pitää näyttää hyvä esimerkki. Mutta miten ihmisen elämä voi muuttua näin äkkiä? Eihän siitä ole kuin pieni hujaus, kun kallion yksi, jossa niin vetelin aamiaiseksi pullollisen keskikuraa ja odottelin kiinnostuneena pysyykö aamupalla tällä kertaa sisällä. Ajatuskin alkoi oksettaa. Näin oli paljon parempi. Vaikka inhosinkin rusinoita, jos ne oli sekoitettu maksalaatikkoon. Simaan tai mysliin. Rusina on kuin mun meisseli. Se pitää vetää paljaltaan. Ihme juttu. Myös myslipallin pakin toimimaan. Sirpan myötä musta oli tullut, kuin joku vanhankori hoitaja, joka seuraa sekuntikello kädessä paskalla käynyt. Sirpan mielestä suolen pitää toimia säännöllisesti, mieluummin useamman kerran päivässä. Nämä kehon putkimiehet pitivät siitä huolen. Ymmärrän, jos Mikael on kiinnostunut skeidaamisesta, mutta että mä, tavallinen terve perusveijari. Komea alkupäivälle Paskantaminen ei enää sattunut. Olin siis valmis rintapumppujahtiin. Olin jo menossa autolle, kun tajusin, että enhän mä edes tiedä, millainen on rintapumppu ja mistä niitä saa. Soitin Anopin auttavan puhelimeen. Kuule, ihan pieni kysymys. Mikä mahtaa olla rintapumppu? Oletko tosissasi? raja kysyi. Aina. Raija selitti, että se on eräänlainen lypsykone, jolla saadaan talteen äidin maitoa. Jos tulee liikaa maitoa, sen saa vaikka pakastettua tai vaihtoehtoisesti Ehtoisesti sillä saa herutettua maidon herkemmin tulemaan, jos pieniä jakson vielä kunnolla imeä. Tämä tieto riitti mulle. Siis se on niin lypsukone. Niin nauroi. Ja toimi sähköllä. Kyllä. Seuraavaksi piti soittaa numerotiedustelu. Numerot Vilhelmiillä. Vo Miten voin auttaa? Wilhelminnän ääni oli niin täynnä intoa, palvelualttiutta ja energiaa, että jouduin vähentämään volyymiä. Tämä voi nyt Vilhelmiinä kuulostaa vähän oudolta, mutta mä olen lypsykonetta vailla. Mistäpä Suomea haluatte, että etsin sellaista? Ö, siis Tadista tietenkin. Ähän mä nyt mistään korvasta sitä lähde hakemaan. Pieni hetki. Odottelin Tovilla langalla. Nähtävästi mun vaatimus olikin aika kiperä. Helsingistä löytyi kaksi numeroa, joista pitäisi löytyä lypsykoneita ja niiden huoltoa. Lisäksi minulla olisi yksi maahantueen numero. En mä nyt niitä sentään myymään olla. Yksi riittää. Myydestäni, niin kun minä haluatteko Anna vain osoite sellaiseen paikkaan, joka sijaitsee lähe lähellä Tammisaloa. Otin firman nimeni osoitteen ylös. Salet olet Vilhelmina, reipas tyttö, kiitteli. Ei sitä. Ja hauskaa päivää vilhelminä toivot lähes kirkkuen. Tulee varmasti hauska päivä. Ajoin saamaan osoitteeseen. Olisikohan se numero Västäräkki antanut mulle sittenkin väärät tiedot, sillä firman pihalla oli romua kuin kaatopaikalla. hän näyttänyt lasten liikkeeltä. Astuin epäröiden ovesta sisään. Varastotiskin noja oli kyllästyinen näköinen ylipainoinen parta -jesus, joka piirteli mielisairaalaan sopivia kuvioita ruutupaperille. Kaveri oli selvästi löytänyt kutsumustyönsä. Päivä, keskeytin. Niin, pälylin ympärilleni. Se oli todellakin joku tukkuvarasto. Ylimmieltä hyllyt olivat varmaan viiden metrin korkeudessa. Siellä oli ainakin tilaa heittää ruutuvihkoon korkealentoista taidetta. Olinkohan me ihan oikeassa paikassa, sillä mun pitäisi hankkia lypsykone. Yksi. Onks ne kertakäyttöisiä? pää tuijotti mua Sillä oli varmaan pienimmät silmät, jotka olin koskaan nähnyt. Mieleen tuli kaksi naulareikää. Joillain eläimillä saattoi olla vielä pienemmätä. Se oli karvainen kuin perkele, joten kokonaisuus oli haavistuksen pelottava. harmikun kun en ottanut autosta pamppua mukaan. <tuhun> Ei, ja onhan niissä takuu, tihrusilma vastasi omituisen korkealla ja monotonisella äänellä. Voisikohan sellaista vähän vilkasta? Voi. Tunsin olevani jossain vitun muumimaassa, äijä laausti eteenpäin ihmeellisessä etunojassa. Jalat liikkuvat kuin huuma tulla karhulla. Hetken kuluttua se raahasi helvetillistä alumiinitonkkaa mukanaan. Kainalossa oli pahvilaatikko. Tässä. Mikä vittu toi on? Lypsykannu. Eihän ton, toi mahdu kuin johonkin teollisuuspakastineen. Kaksi pistettä tuijotti mua kysyvästi. Eikä siellä nyt sentään ole vitusta sitä maitoa tule jatkoon. Riippuu lehmästä. Siis häh? Turre uskalsi kutsua kaunista sirpaani lehmäksi. Mulle tuli vitun iso ja väkivaltainen olo. Tiski ei ollut niin levää, että olisi voinut kajauttaa ilmapiiriä raikastavaa isällistä tillikkaa äijän, äijän pataan, mutta toisaalta Sirpa oli käskenyt oppia hillitsemän itseäni. Löin siis nyrkillä vasaralyönnin pöytään. Maitot lukunottamatta kaikki pöydällä olevat tavarat putosivat lattialle. Karvapallon silvät suurennivat lyönnin voimasta puolisemmille. Kuinkahan kauan mun olisi pitänyt takoa sitä tiskiä ennen kuin ne olisivat olleet normaalikokoiset? Niin, varasto vaikko, vaikko enkutti. Eri lehmät lypsävät eri määriä. Tämä on 45 litran kannu. Mitä vittua, sehän on yli 200 purkillista laskin päässä. Kädet vapisten se aukaisi tuomas laatikon. Se veti esiin neljä metallista hylsyä ja kiepin mustaa letkua. Tässä ovat nämä vetimet. pitkä vitu vetimet? Äijä selvästi mittaili lilliputti katsellaan. Mitä te olette hakemassa? että sähköllä toimivaa. Aivan, killisilmä nyökytteli. Tarvitsetteko te lainkaan kannua, Ei, onko teillä tilatankki? Olin aivan pihalla. Siis mä tarvitsen sellaisen härvelin, jolla mun vauvalle saadaan pakkasen maitoa, ja joka ärsyttää mun upean damin daisat heruttamaan lisää muonaa pikkuiselle. Just, tuota etsitte siis jonkinlaista rintapumppua ihmiselle. Jep, toisa oli rintapumppu. Karvanaama alkoi nauraa hillittävästi, Sitten se huusi sillä ärsyttävällä äänellä: Hei Moke, täällä on yksi pässi, joka aikoi ostaa lypsykoni ja muija. Silloin mulla kajahti. Tartuin haalariekkia ranteesta kiinni ja painoin sen käden voimalla tiskiä vasten. Nauru lakkasi kuin kirkossa. Tilalle tuli omituinen pennun vikinä muistuttava ynin. Älä sä vitun läskepulla ikinä sano mun muijaa muijaksi. E el. Hyllyjen välistä tuli toinen halaripelle. Se pysähtyi hämmästyneenä ihmettelemään työkavereissa oudosti vääntyneitä kasvoja. Ja painussa savitu villi ihminä takas horjumaan noille ylähyllyille ärjäisin. Jätkä lähti kälpimään, kun ensimmäistä kertaa tarhaan päästetty vasikka. Mä en tiennyt kuinka paljon siitä jättinavetasta oli äijä töissä, joten katsoin paremmaksi painua helvettiin koko paikasta, ennen kuin jäisin mies takia alta vastaajaksi. Heti pihasta päästöeni soitti Raijalle. Jos Sirpa löytää toisen miehen ja niille syntyy lapsi, niin älä lähetä sitä isokkia ostamaan Sähnä vaan rintapumppua. Sehän on sama asia. Ei muuten ole. Salostettua värikkään kauppareissuni Raija ulvoi laurusta. Se epäili, että tekeydyin tyhmäksi. Tekeydyin tyhmäksi! Toi oli ehkä ovelimmin naamioitu suora loukkaus, joka mulle oli koskaan heitetty. Eli jaksanut pulputtaa anapin enempää, vaan soitin toisen puhelun ja varmistin, missä myydään rintapumppuja. Ystävällinen mamma kauppias esitteli mulle rintapumpun monipuolista tekniikkaa. Tota, ei sun kannata mulle selittää. Toi tulee mun daamille, keskeytin. Sain jo päivän toisen hölmistyneen katseen osakseni. Kennykkä soi. Olin jo oppinut ulkoa Sirpan huoneen puhelinnumeron. Oletko vielä siellä rintapumppukaupassa? Oli pakko nostaa lahjetta ja tarkistaa, oliko nilkkaani asennettu samanlainen paikannusreinangas kuin joihinkin harvinaisiin lintuihin. Mistä sä tiesit, että mä olen täällä? Äiti soitti ja kertoi, Sirpu purskahti. No niin, ärähdin asiaan. Katso, mikä, minkä hintaisia hyppykiikut ovat siellä. Just joo, tai jotain teidän sairasta peliä. Tämä on taas samanlainen kompa kuin se vitun lypsykolle. Mä en enää nolla itseni teidän typerillä sanaleikillä. Juharakas, sen nimi on hyppykikku. Kysy vaikka. Kysy, sä sanoin ja oin luurin myyjällä. Kaupan mamman naamalle ilmestyi ilahtunut ilme. Meillä on useita erilaisia hyppykikkuja. jousella ja kuin minä Sitä on hyvä käyttänyt kahdeksan kuukauden ikäisenä. Selvä, kerron. Onneksi olkoon, myyjä lopetti puhelun. Saan luurin käten. Niin. Hän sanoi, että haluaa itse olla mukana hyppykikkua vallitsemassa. Myyjä selitti. Ai, miten ihana. Vein rintapumpun suoraan kätille opistolle. Sillä mitä pikimmin pääsin siitä eroon, sitä pienempi riski oli enää joutua ongelmiin mokoma härvelin takia. Vastaanotto oli kuitenkin yllätys. Mitä ihmettä sinä sitä tänne tuot, Sirpa ihmetteli. Mä vähän niin kuin ajattelin, että tänne olisi parempi olla lähempänä sun daisoja kuin mun. Vasta kotona. Palin taikakirron takaisin laatikkoon. Lypsykoneet olivat alkaneet vainota mua. Pikkuinen nukkui muoviaskissaan. Katselin, katseeni silitteli sitä hellästi. Tota ei voi sanoa, kuin hirsien vetelyksi totesin. No ei. Toni se on vasta tikkujen vuolemista. Sirpa hymyili. Onneksi sinä, Juha, mietit aina niin syvällisiä ja viisaita. Semmosta. Mä vereksi eh, mennyt nojovereksi. Mä eikä se lypsy, lypsykoneostosreissu. Öö mennyt. Niin. Tota, mä lähdin metsästään sitä. Koska. No se on aika kätevä vehe. Tommalle koneelle. Mutta se ei, ei ollutkaan niin helppoa. Mä kävin. Mikä lasten tarvike liikessä on vihdin tiellä. Niin niillä ei ollut myynnissä. Niillä oli vaan vuokralla. 2,20 vuorokausia Ihan ukkohinta. Sitten mä kävin. Tota, kahdessa eri Prismassa, City Marketissa. Sitten mä olin jo luovuttaa, ja kun mä luovutin, mä menin takas tuonne tota, Kätilöopistolle, ja sitten siellä kerrottiin, että joo joo, että Stokkalla onhan, no niinpä tietenkin. Sitten siellä oli kahta erilaista. Nyt on semmonen reilu 70 euroa maksu, niin se on kuin että käyttäisiin, kun sillä sorruttaa menemään. Mutta hyvä on Meijä pikkuukka tykkää. No eipä mitä, Mitäs tuota? Hauskaa ja viikonloppujatkoja ja kuunnella vähän musaa vielä ja pistellään taas tuttu tapa mietelausetta peliin. Vai mitä? Joo. Kerroks ajot. Oh, come on. This one right here. Don't saying, cry let's go come on yeah come on so gorilla man step Don't up here tell him what it so be baby yeah I'm having sex with my next ex, and I can tell the way she talking, I'm knowing what to expect, cause I'm blowing up on your neck, I'm knowing you got respect for me, but I'm knowing if there's a queen up in the deck, so I cut you loose shit, yeah, you wanted me to get with you, how you gonna blame me for bringing out the bitch in you, it's always been there, what you think was in there, what you think you had to pop the fuck out of thin air, and every time that I'm thinking I got a tender reason comes just to drive and forget you and not remember, I'm lying no, you can't forget him. how you gonna forget somebody when you Spendin' some years with them. But every bitch taught me something. Ain't like a whip or a car, boy. You can't get 'em custom. And boy, you can't trust them. Just think of how easy it was for you to go run and fuck them. Come on. All the bitches in my line. All the bitches, all the ones that got denied. got denied. Bitch, don't cry. Don't cry. Bitches don't cry. All the bitches in my line. All the hoes that got denied. Once to you and you and you too Yes, you Whenever a girl who Come listening to the track to find out if it's them too It is, cause there's so many I've been through That are mark X, the ones that are telling a bunch of beds that are far stressed. The ones that are telling stories about me so far fetched. the target of the song, and I'm hoping your jaw stretch. <laughs> Talking about how could he say that? Why would he go through all the trouble in the studio? Just to make that. Really thinking about transferring it from A. That to send you a copy so you can listen. But send my tape back. Bitch. Everything I didn't say back on that day is gonna come out of the pen on pages right now. Bitch, I just gotta defend my rage. Since I'm taking it to the grave, but I'm feeling a major change. In the stage of me, not letting any hope come endanger me. And not become what I've always been naming to be. That's professional, yeah. I hope you learned your lesson. Hope you kind of psycho. That's the reason why I let you go. Come on. All the bitches in my life, all the ones I got denied. Bitch, don't cry. Bitch, don't cry. All the bitches in my life. All the hoes I got denied. Bitch, don't cry. It's alright All the bitches in my life All the bitches All the ones that got denied Got denied Bitch don't cry Don't cry Bitch don't, don't cry All the bitches in my life the nerdy bitches All the hoes that got denied It's so alright Itä. viikon mietellä, sitä kuuntelin tekabili.blogspotin podcastiin. Monessa tämä oli pitää luntata, ei tämmöisiä pysty muistaa ulkoa. Muistiko muista, oli pikku jävä. Tää on yhdeksäs podcasti, eli tuuttakas kuuntelee Tuossa Tossa pitki viikko taas normaali bloggausta ja videoita ja hyvää musaa. Mut mut, viikonloput. Moi moi! A man and a woman cannot connect intellectually without eventually connecting with their connectors.